İmam Sadiq xanımlara müraciət edərək buyurmuşdu ki, öz həyat yoldaşlarına qarşı üç əxlaqi mövzuya riayət etməlidirlər. Bu mövzular ibarətdir. Bir, özünü hər bir çirkinlikdən qorumaq ki, ərinin qəlbi hər bir şəraitdə ona qarşı əmin olsun. Yəni, müsəlman qadın iffətə və ətək paklığına riayət edərək özünü pak saxlamalıdır. Bu mövzuya qadının özünü nümayiş etdirməyindən tutmuş nəzər və fikirlərini kontrolda saxlamağa, sosial şəbəkələrdə davranışına qədər hər bir hərəkəti daxildir. Belə olan halda kişi həm ailədə və həm də cəmiyyət içində özünü rahat və əmin hiss edəcək. Ona görə də həm Quran ailərimiz və həm də hədislərimiz iffət mövzusuna çox işarə etmişdilər. Mümin qadınlara deyə ki, gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini qorusunlar. Həzrət Peyğəmbər buyurur, nə zaman qadınla kişi bir yerdə xəlvət edər, üçüncü nəfərləri şeytan olar? 2. Ərinin qayğısına qalsın və ona qulluq etsin ki, əgər qadın xata edərsə, onunla mehriban rəftar etsin. Əgər qadın ərinin qayğısına qalsa və onun istəklərini yerinə yetirsə əri də ona qarşı daha milayn və mehriban olar. Çünki qəlblər Allahın əlindədir. O zaman ki, qadın xata edər, əri onun bu xatasından keçər. Qadın evin vəziridir. Həm ailə iqtisadiyyatının tənzimlənməsində, həm də övlad tərbiyəsində mühüm rola malikdir. Əgər həyatının hər bir sahəsində ərinə qarşı mehriban və qayğı keş olarsa, eyni rəftarı qarşı tərəfdən görəcək. 3. Ərinə işfilə eşqini bəyan etsin və özünü ərinin bəyəndiyi kimi bəzəsin. O zamanki qadın sevgisini ərinə bəyan edər, onun gözündə daha sevimli olar. O zamanki qadın özünü əri üçün bəzəyər, ərinin gözü ancaq onda olar. Artıq bayırda olan zaman haram baxışlar onu vəsvəs etməz. Bir halda ki, evdə onu sevimli xanım gözləyir. İslam dini özünü bəzəməyin və zinətlənməyin əleyhinət deyildir. Dinimizin istədiyi budur ki, qadının bütün zinət və gözəllikləri əri üçün olmalıdı və başqaları onu görməli deyildir.